Innalhamda lillahi Nahu dhu, nes t'ainu, nes t'agifru Wona uzu billahi min shurur enfusina U min siy'at a'malina Min yahdihi lillahi Fela muzil laha Omen yudhil Fela hadiya laha Wajh edu en la ilaha Inla Allah wahdahu la shareke laha Wajh edu en Muhammadan abuduhu Warrasooluhu Ya ayuhel ladhina Mennu taqullaha haqq tukatih Vëla të muëtën ëlë vë ënë të mëslimën Yë ëyëha nës ëtëkuë rëbëkëm ëthë këmën nëfësë wahidë Vë këmënë nëfësë zëvjëha Vëbëthë minhëma rëjënë këthërënë nësë ëhë Vëtëkuë allëhë allëzë tësë alë nëbhië vë alë ëhëmë ënë allëhë kënë rëqëmë rëqëbëa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 u ështërën umuri muhëdëtha të ha, u kullë muhëdëtha të mbida, u kullë bidat të mdolale, u kullë dholale të vinnar. Të ndëruar besimtarë. Vëshdojmë me zinjërin të të hytbë dhe për temën e të uhidit, për temën më të nëndësishme të islamit, për thejlbin e dao e së të gjithë profetë dhe të cilët i ka dërguar Allah i madhurë në tokë për qërështjen më madhështore dhe për hakun më të madhë dhe Allah subhanu wa ta'ala. E ku ndër të e të uhini dhe shirkut, krimi më i rëndë, gjunafi më i madhë, të cilin Allah subhanu wa ta'ala nuk e falë kurë. Për asyë, sepse njeri u që e bënë të, nuk mund të këtë justifikim të këlloj madhëruar, vetëm se në rasët të veçanta të fshehëta, të cilat janë të, janë të pak të atë kufizuara, ndërësa në aspektin e përgjithshëm. A i personin si bi bërë shokë Allah subhanu wa ta'ala, a i nuk ka se si të justifikohet në haku në Allah më dhëruar, dhepse njohja ha haku të Allah të gjemë përsore, për shdo person që i pretendon se si i thot vedesti musliman. Edhe nëse nuk e pretendon, kjo shkrimi me imat për cina i doja blogaribër për Allah dhe një gjukimit. Edhe të cilë në Allah nuk e a falët i kurë,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 qi takom me Allah subhanahu wa taala ti drejtohesh vetem atij duke ju lutur për çdo nevojë dhe për çdo hall dhe për çdo mirësi të kësaj bote dhe të botës tjetër sepse vetëm Allah subhanahu wa taala është posesuesi çdo gjëje ai ka në dorë dëmin dhe dobin ndërsa krijesat çdo gjë tjetër për veçti nuk posedon asgjë për veten e tij e as jo më për të tjerët për këtë arsye gjithë kush që i e kërkon diqka dikuj tjetër përve që allohet më dhëruar i kërkon e të gjërët e cilat vetëm allohet i ka ndor kër person i ka bërë shok allohet më dhëruar dhe hakun që i thakon vetëm allohet këja ka dedikuar dikuj tjetër dhe ka bër, i ka bërë allohet rival dhe kush i bërë allohet rival edhe shok a i nuk shpëton vetëm nëse përndohet për para vdekjes dhe nëse vdes në këte gjëndje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 Po kjo është gjinjeshtër në dy aspekte. Në aspektin e parë është që nuk është kjo haku me i madhë. Dhe në aspektin e dy të që shumit, shumit sa njëzë që e pretendojnë të dhe gjeqë, që unë në këpër e padresi kujtë e marat njën gjinjeshtarë, në përsa ta në të vërtet jetën e tyre ka ndërtuar me padresin njëjë tjetërit. Allah i madhëruar, ka fojnë nërë përqështën e lutës në Kur'an shumë, ma d sumica dërmueseve a jete të thirrë flasin për tauhidin dhe ne paralajmojmë truim të ruajmë për shirkut flasin për doan do ishin të vërtet në këtë ne ç'do themi sepse profeti sallallahu selam kur shkoi në Mek 13 vjet u thoshte njerëz o njerëz mos i lutni Latit dhe Uzs por lutuni vetëm Allahut më adhuruar sepse lutja ka të njëjë për adhurime më specifike që mushrikët e Mekës ja dedikoonin diku tjetër për Allahu subhanallahu teala kushdo qoftë ai çfarë do qoftë qoftë profet apo menek apo njeri mirë apo gur apo dru apo vend i mirë siç e pretendojnë njerëzit që të gjitha këto janë gënjeshtra si ka këtu në vendin tërë për shkak të tikut ose si punë kishës laçit ose mali Tomori dhe të tjera të tjera të gjitha këto janë vende së shitansh janë të gjitha mastrorime të gënjeshtra atyre që i posëdhojnë ato vende për të cilave ata fitojnë parë dhe miliona shumë të për njerëzve edhe njerëzit nga jorantës të tyre shkojnë dhe japin, japin ahiretën të tyre, hakunë Allah të dedikojnë dikuitit për me që Allah subhanu të ala, gjithashtu dhe pasurinë të tyre të dynjas e qënë dëmë. Allah i madhurë ka thënë në Kur'an. Kule në dyru min duni la e ma le dhe në fauna vë le dhuruna, thuaj, ati lutëm i ne e përveçën Allahut, atyre që nuk kanë dorë as dobi dhe as dëmë, dhe nuk në bëjnë as dobi dhe as dëmë, Djështukoston Allahu më dhuroa. Wala tadrum indunilla ima la yumallaka wala yaduruk. Mosulut për veç Allahut, ati që nuk të bën as dobidhas dëm. Mosulut për veç Allahut, ati i cili nuk të bën as dobidhas dëm. Dhe as Edhe e vërteta është që dëmi dhe dobija është vetëm në dorë të Allahut dhe askush nuk ka atë në dorë të bëjë dëm ndopit. Askush nuk ka në dorë të bëjë dëm ndopit. Edhe nëse krizat pretendojnë së mund bëjnë dëm edhe dobi para ta nuk kanë gjendë dor pa dashallahu subhanahu wa taala. Tregohet në hadithin e Ibn Abbasit se profeti sallallahu alaihi wasallam i thotë: O djalë, unë do të mësoj disa fjalë. Ruaje Allahu dhe të ruajë ty Allahu. Njihje Allahu në mirësi të të johë ty në, në veshërsi. Sot njife Allahu në mirësi të njohë ty në, në veshërsi. Pastaj i thotë: Dië së sikur u metit on, on gjithë populli të grumbullohen që të të bëjnë ty dëm, të gjithë dyjaet mid në për të bërë të dëm. Nuk kanë mundësi të të bëjnë ty dëm vetëm sa atë që ka shkruar Allahu. Domethënë, po se padi shkruajti Allahu, atë nuk kanë shans të bëjn të bëjnë të dëm. Vallahi kjo është e provuar. Vallahi është e provuar. Edhe nëse të gjithë njerëzit grumbullohen për të, të bërë ty dobbi, sikur të mlidhen gjithë doktorët e dunjas, që do të, të shroin. Po e patit saktur, Allah që ti do vdesesh, ata nuk kanë ndohër të të bëjnë azja. Nuk kanë që atë të bëjnë. Kjo të regoni që që është e ndorë, të ndohër i takonë vetëm Allah, subhanët talët, vetë ndohër t'i është. Thotë Allah i më dhurur, Ola të dhurë mindu një, lajë ma, lajën fa'uka, olajën dhurrukë. Mosi lutë për e që allaut, ati që nuk të bëndo bi dhe dëmë. Fejn fa'alë të fejnë në kej dhe Dhe nëse ti lutesh dikujt për veç Allahut, ti je prej mizorëve, domthon prej mushrikëve, prej atyre të cilët i kanë bërë shok Allahut subhanuhu teala dhe kjo është padrejti e praneka thelbëimi domizor. Njëri padrejt, me i padrejtë. Dhe padrejtimi më madh është i bërë shok Allahut subhanuhu teala. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhëruar, "Ne hu davatul haqq. Ati takon lutja e vërtet. Walladhine yadhuruna min duni la yastajibuna lahum bi shay." Ndërsa ata, ata që i lutsin këta zotëre që i lutsin për veç Allahut, nuk u përgjigjen në azje ila kebast di kafenin e malin i llegu fahema me baliri ata nuk u përgjigjen azje përveç se si mundet të përfitoj ai person që i shtrin duart vetëta për ngapus i ujit dhe i mban duart shtrin të shtrinë në funde forme dhe i thot ujit eja ti ujit tash vet në gojën time kështu është simboli i atyre personave të cilët i luten diku tjetër përveç Allahut të cilin e ka treguar Allahu Kur'an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 Ida shtuka fjalë më dhëruar. Walladhene ted'unene min duni ma emlikuna min qitmir. Ata qi ilusni ju pervec Allahut nuk posedojin asnjë qitmir. Qitmir e në një një një një në fjalë gjun arabe që do të thënë sa është ë nëse e ke një par hurmë, hurma arabe, fara e hurmës ose bërthama e hurmës jus në në që është në në hurma arabe, bërthama ka kur e heq nga nga hurma ka një cipë të holë për cipër, është një cipë për thujë se të i dukshme. Kjo, kjo cipë e holë e bërthamës e hurmës arabe që uëtë këtë mirë njën arabe, që uëtë këtë mirë. Edhe Allah i më dhuarë thotë që këta që ju i lusin përveçë Allahot, asë këtë cipën e, e bërthamës e hurmës nuk e posedojnë, se ka ndorë. Subhanallah. Më basë gjithë të sajë njërzën me ignorancë më të madhe i i drejtohen دویetë kur janë mirë ose kur janë keq. Ka për atyrë që drejtohen kur janë keq. Kur janë mirë nuk e drejtohen, sepse e kupton me logjikën e tij që nuk ka nuk ka dobi për për dikujt të për çalloh. Por kur ndohet keq, na na që ndohet keq, përpjeset shkojnë në çdo lloj vendi vetëm djermand edhe shërim. Edhe në çdo vend vend gjejnë zgjidhje për problemet që ka. Edhe i drejtohen çdo kujt, çdo lloj statuë, çdo lloj idhulli, çdo lloj artaku të cili për të ndonë së është orë takë më Allahu subhanu ta'ala, por nuk i bëndëbi, dhëtë Allah i më dhruar, ma e më liku në minë këtëmirë, nuk posedojnë asë thipën e bërthamas hërmës, in të drruhum lajes me u dua akum, nëse ju i lutën i atyre, ata nuk e djejnë lutin të uaj, walau sem ju më së të gjabu lëkom, por edhe si më të djojnë, ata nuk i përgjijin në të uaj, s'ka ndorë gjë, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُونَ كَمِثْلُ خَبِيرٍ. Është ditën e gjykimit, pothuajse edhe ditën e gjykimit, ata do ta mohojnë shirkun tuaj. Domthon lutin që i bëni ju atyre përveç Allahut, e ka thënë Allahu, lutjen dikujt tjetër përveç Allahutshin. Thotë edhe ditën e gjykimit ata do ta mohojnë shirkun tuaj dhe nuk të tregon për të më mirë se të tregon ai që e është i mirë njohur për atë që është Allahu subhanetaual. Kështu që lutja është akoma të Allahu më dhuruar. Allahu subhanahu wa ta'ala ka sill për këtë në veçantë shembull. Shembulli i parë që treguam dhe shembulli tjetër është ska Allahu subhanahu wa ta'ala ya ja, ayyuhannasu duriba matalun fastami'u lahu. Qoftë Allah i madhuar, o njerëz, po jepet një shembull prandaj dëgjoni. O njerëz, po jepet një shembull prandaj dëgjoni. Innal ladhina tad'un min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lahu. Ata që ju i lutni përveç Allahut nuk krijojnë dot as një mizë, edhe sikur të grumbullohen. Në më dhënë mendojtë gjithdo këndë që pretendonë se ka rivalitet më Allahun Të grumullon gjithë Që është në ta që pretendonjtë të lërë rivalitetet për nëzotër Që është në ta njërez, apo gjindë, apo gjithdo dhe gjithë tjetër Sigur të grumullon gjithë Me gjithë shkencën e tyre Edhe me gjithë mjetën më modern e tyre Që të kriojnë një mizë nuk kanë mundës të kriojnë në ta Edhe u po e themë tu Pasha Allah nuk kanë mundësi Po pjesa ta, po pjesa nuk e besoni, por çojeni fjalën që ka thënë Allahu, përsiç nuha tregova tani, ndodhen në faqen e fundit e Sures Al-Hajj, por çoje të gjithë kafijëve të dunjas, ja ku e keni, vërdëtoheni që kuar është gënjeshtër, duke krijuar një imiz. Por ndryshe, nëse nuk e krijoni dot, dhe as keni për ta krijuar dot kurrë, ta dini që jeni vetëm duke moshtruar vetë tuaj dhe ata të cilin mështrohen me ju. Nuk keni mosit krijon një imiz, madje edhe vetëm kaç Ma dje, edhe sikur mizat të amari juva të gjithë që është e juja, nuk është fatoni do të të gjithën të premizës. Da'u fe të talibu e matlumë. Shumë të dobet të shë e qëllut, edhe e qëllutat. Shumë të dobet. Ma qëtë lëllaha qëtë të drë. Ata nuk e blersuënë Allahu si qëtë të korë ma dhe qëtë të sti. Po të blersuënë Allahu si qëtë të korë ma dhe qëtë të sti, Nuk do t'i lutë është një digu e tjetër përveqë Allahot Nuk do t'a barazonin t'i këtjetër më Allahot në më dhuruar Dhe lutja është një nga veqorit më specifike Një nga adhurimet më specifike që i takon vëtë më Allahot subhanu wa ta'ala Profetë i sënë Allahot se në thotë hadithin e sakt Et duau hua lë ribada Lutja është vetë adhurimi Dhe kush adhuron t'i këtjetër përveqë Allahot A i është kriminel dhe kriminali më i madh që mund të gësojnë në façën e dhëut. Allah subhanahu wa taala është i vetmi i cili i përgjigjet lutjes. Dhe kushti kryesor që Allahu të i përgjigjet lutjes së njerëut është që njeriu të lutet Allahun me sinqeritet. Allah subhanahu wa taala kur njeriu i lutet me sinqeritet, Allahu i jep. Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an: wa ataakum min kulli ma saaltumoo wa antu taddu ni'matallahi la tahsuu wa innal insana la kaffar innal insana la kaffar mubeen qot Allah subhanahu wa ta'ala nasa yu qot Allah subhanahu wa ta'ala wa ataakum min kulli ma saaltumoo wa ka dhan yu per çdo gjë që ju kërkoni Për çdo gjë që keni kërkuar, ka dhënë, dhe nëse do përpiqeni ti numuroni, mirësi që u ka dhënë Allahu, nuk do keni mos si ti numuron ato ato. Ai shumë ka dhënë Allahu subhanahu te ala, do vënë na ka dhën për atë që ne i kemi kërkuar. Madje Allahu i madhuar u ka dhën dhe mosbesimtarve nga ajo që ata i kanë kërkuar. Edhe atyre kur i lutën Allah me sinqeritet, Allah u jep. Po dhallahu subhanahu te ala Kur'an, "Huwallazi yusayirukum fi al-barri wal-bahr." Allahu sheh si li. Jo ju mundson Juve të hesni në tokë dhe në det. Hëtta i dhe kundum filful ki o gjerajne bi imbirihin tajibeti o farihu biha, gjëa të harihun asif, o gjëa humul mëgju min kulli mekan, o dhannu anu muhjita bihim, dhe allahëm u khlisina le huddin. Tëtë Allah subhanu wa ta'ala, edhe kura ta ndodhen anie, edhe anie lundron, me një erë të mirë, ata këzohën, ndërë sa mbasaj vjen një erë, e zhira përmbanë në vetë vetë vetë furtonë, dhe vinë basa i dalgët nga të gjithë anët, dhe ata mendojnë se nuk kanë shpëtim, atë e i lutën Allah të sinqertë, duke ju në nështruar ati me sinqeritet në këto momente. Atëherë kujtojnë njërzit që duhet i lutën Allah. Wallah, këtë kjo është, kjo është historie, kjo është në njëjarë që të rgonë Allah, ka ndodhë dhe ndodhë dhe zhdo dit dhe vri për sëritet, sepse kjo është natyre njëriutë. Ky njeriu përpara se të hypi në anije, përpara se të hypi në Gomone, po e them Gomone sepse ka qenë një vëlla musliman vetë prezent ku e ka dëgjuar qafirin që thallë me fare para se të hyte në Gomone dhe kur hypi pas në Gomone mes zedetit, mes zedetit i thoshte vllai musliman, "M'amsove mua në lutje, them si puna jote." U kujtuar në atë moment te për Allahun subhanu te ala. "M'amsove mua në lutje." Tamam siç thotë Allahu Kur'ani, "ata ndodhen mes dalgëve, i lutën Allahu sinqert." Le të ngjiten aminh azi le të jemi nga ata që falënderojnë. Nesatinë na shpëton neve prej çaj provave në vendim prej falëndërusve. Falem ngjahum idhëhum japuona në tokë me të vërtetë. Edhe kur Allah i shpëton ata, ata përsëri thotë bëjmë pa drejtsinë tok. I bën shok Allahu subhanahu wa taala këto të, të zullmitë. A eh harrojmë sin që u bën Allahu mëdhuruar? E harrojmë që ajo ju përgjigj lutjes tuaj në momentet vështira. Edhe përsëri bën shok Allahu mëdhuruar. E gjithë kjo vjen nga pislliku i shpirtrave të tyre ngjë çdo to që meritojnë të jenë pranë njesuesve të cilët i ka veçuar Allahu subhanahu wa taala. Allahu i mëdhuruar i ka mësuar robrit e tij që i ti lutën atij me sinqeritet. Edhe u ka treguar atyre që ai është pranë tyre dhe pranë lutjes tyre. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "O ai që kërkon prej meje, se jam i afërt. Unë përgjigjem thirrjes së thirrës." Kur thot, thot Allahu subhanahu wa taala kuptimej ditë, thotë nëse të pyesin ty robët e mi për mua, thotë Unë jam afer Në disa jetë Allah i madhëruar I të regon profetit të sanë Allah Për një pyetit që mund bënë Musë besim të arët Jësë aluneke ma, Madha u hille lehum kul U hille lehum të tajipat Të pysin të Shpa është le juar për ta Thuaj është le juar për ta Gjerë të mira Jësë aluneke ani el khamr wal mais to pyesin to për alkool dhe bejozën thuaj to pyesin esalune kan el mahid to pyesin dy period për perioda të, pyresin, yes, elune, mahi, të, të periode, per periode grave thuaj thuaj don në çdo pyetje i thotë Allahu profeti i tij thuaj kështu kurse tu thot oi idha saleki ibadni nëse pyet Robin për mua nuk thot thuaj por drejt nëse pyet Robin për mua un jam afër domodin nuk ka nevojë për ndërmjetës nuk ka nevojë për ndërmjet drejt për drejt me Allah subhanetallahu un jam afër I përgjigjem lutës e lutësit kura i më lutët mua Allahu subhanët ala është afer lutësit kura i lutët Allahu më dhurur me sinceritet Për këta rësue Më simtare du madhurur, ti drejtove të më Allahu më dhurur Ti lutët ati në gjdo mirësi në gjdo përshësi Kryesat nëse ti u lutës atyre mërziten për e teje Ndërsa Allahu nëse ti nuk i lutës ati zemroa për e teje Dhe më thënë, Allah nëse ti nuk i lutë, dhe ti zemronë për tehe, kurse kryesët zemronë, kur ti u kërkonë dhe u lutë të shëtërë. Dalime është, si që është dalime me të kryusë dhe kryesës. Gjithashtu ka thënë Allah i më dhuruar, Ua kala, rabdu kumë ndëruni, istë të gjibë lëkum. In në ledhine, istë të kviruna më ibadati, se jedë u khuluna, gjehën në më dakhirin. Ka thënë, Zotë i uaj, më luës në muat ju ata që tregojnë mendimdhënë nga adhurimi tim do hyjnë në xhenem të poshtruar thotë mu mu lutni tu përgjigjem pastaj thotë ata që tregojnë mendimdhënë nga adhurimi do ndai lutis Allah nuk i lutën Allahut por shkojnë lutën diçka tjetër ose nuk i lutën fare Allahun më duhet asnjë gjë tjetër dhe adhojnë ndjenjan ose gjëra të tjera më radhë të gjithë ata që mendimdhënë edhe ata do hyjnë në xhenem të poshtruar gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an Kështë shë e që i përgjigjit Kështë shë e që i, i përgjigjit Personit që ndodhën dhe vështirësi Kur i lutët ati O e kështë i fëssu O e gjallukum këlefa E ilahum me Allah Kështë shë e që i përgjigjit Në vojtarit, në momentet vështira Kur i lutët dhe e lërgon vështirësin që ka i A ka të gëdhuruartit më Allahum Kalile ma të dhekeru Pak për kujtoni fidhullallahu subhanahu wa taala. Kto ajët e tregojnë, të, të gjithë këto ajët e tregojnë që lutjet takometum Allahut, edhe ata personi që nuk i luten Allahut, Allahu zemërohet për tyre. Edhe ata personi që e dedikojnë lutjen diku tjetër, Allahu subhanahu wa taala zemërohet për tyre. Edhe ata janë kriminalët më të mëdhenj që mund të ngëstojnë në faqen e theut. Nëse i luten çdo gjë e tillë përveç Allahut mëdhëruar. Edhe detyrë besimtarit është që në çdo mirësi dhe vëzhgësi si Lutet, Allah, lutin e ti duot vetëm Allahu subhanahu wa taala lutjen e tij dhe thirrjen e tij dhe zemrën e tij ta drejtoi vetëm nga Allahu i madhëruar se vetëm është vetëm i është ai i cili ka në dorë shpotimin e njerëzit për çdo çdo çdo fushësi dhe ka në dorë çdo mirësi nusallahu alaihi wa sallam për ato që lutem atë Elhamdullillillahu, salatu, salamu, anasullillahu, ala ali, wa sahbë e gjemain, ma bad, Allah i Madhuruar në ka tërguar shumë shemu i në Kur'an, shemu i konkret dhe histori të cilat të regojnë që Allah i Madhuruar e ishtë përgjigjur lutis së besimtar dhe kura ta jenë lutur Allah i Madhuruar. Përmendje dhjetëve shemu i vëzjatë shumë, por në do të regojnë vetëm një shemu, vetëm një histori, shkurtimisht, Se si Allah i madhuruar i për bërgjigjit lutis e njerëzve kura ta, një histori në Kur'ani bëtë kanë, kura ta i lutën Allah i madhuruar me sinceritet. Kër histori është historia e Junusit a.s. dhe e poblët Junusit. Historia, kër histori është histori qëditshme. Junusi ishte një prej profetëve të cilën dërgoj Allah i madhuruar në i vënd të quash që quat një në wehë në tokën në Irakot ka të reguar Allah i Madhura që e dërgoj në një numër njëzit që ishë mbinë qimë më veta po thuiset edhe i iftoj e ta që ta njësojnë Allah i Madhura ta dhurujnë vetëm Allah por ata nuk i përgjigjim e më huan, u të reguar më ndimë dhejnë edhe i ununës i a.s. ose si qënë ndryshën Koran dhën nuni i parlejmoj ata dhe u fa që keni këtu 3 ditë, mbas 3 ditëve ju do të vjen dënimi dhe iku. I iku nga nga vendi, por iku historie, ti ti. i iku pa marr leje për Allahu subhanahu wa taala. A dhe këtu fillon historia e popullit të tij dhe historia e tij. Mbas i ikunju Nuh selallahu alaihi wasallam nga vendi i ti, tij, që quhet Nineveh. Kaluan 3 ditë dhe vjen dënimi Allahu subhanahu wa taala. Kur vjenë dënimi Allahut Edhe afroët, fillon të afroët e shikon njërzit Edhe bindë dhe mplësish Shë ky është dënimi që vjenë Për Allahu më dhuar të cilin Në wakisht e premtuar profeti Allahut Edhe ate u zgjuan Nga gjumi hutimit të tëre Edhe ju drejtuon Allahu subhanuat e ale me sinceritet Dolën të gjithë njërzit Në shkëtir Edhe than Ndajni foshqet nga nëna të veta ndaj një kafshet nga tëryshtëve të vetë, që Allah të shikoj fmi duke qarë që Allah i madhuruar të zbres më shirën e ti bine edhe ndaj në foshin nga fmi, në foshin nga nëna edhe ndaj në kafshet nga njëna një tjetra edhe i lutën Allah madhuruar duke qarë, burra, graf, mi, dhjith o Allah në largohet dënimin tëtë të të. edhe Allah subhanu e taala me më shirën e ti o largohet dënimin e ti Faloula kanet qoryte amana fenafaaha imanha illa qaum Yunus lama amanu kashafna anhum adhab alkhizi fi hayat ad-dunya wamta'nahu minahi asni fshati asni prej popujve nuk u ka pranuar Allahu imanit thot Allahu subhanahu wa ta'ala kur ata kan besuar mbasi pa ndënimin përveç popullit Yunuzit Allahu madhërua u pranoi aty imanin mbasi ata pa ndënimin basia ta e pa ndënimin me sy, edhe ila ata jetojnë për një kohë të, për një kohë gjatë. Kështu ata i lutën Allahu subhanahu wa taala. Edhe kështu Allahu madhuri përgjigjet çdo besimtari kur ai i kthehet te Allahu dhe pendohet. Gjithashtu Yunus alayhi salatu wassalam kur iku nga populli ti, i tij, iku palej në Allahu madhëruar, duke menduar që Allahu nuk do të qortoj për të lloj veprë. Edhe hypun në anie. Kur hypun në anie, Vinë dalë të më dha Edhe bië ndakort Të gjithë njerës që ishën anje Që duhet hedhin një person Sepse anja me këto loj dalë kë Gëshikar nuk i përbaloh të numër njerës Dhe duhet hedhin një person Edhe hedhin shortin Edhe i bje shorti profetet Allah Edhe thonë të jo nuk i hedhin profetet Allah Pasta i hedhin shortin për sëri I bje shorti për sëri profetet Allah Pasta i hedhin shortin për sëri Edhe i bje shorti po profetet Allah sa në Allahu a.s. Edhe atër e këptojnë ata që nuk ka zgjidit i dhe nëse të hedhin ata. Edhe e hedhin. Në basi e hedhin ata e gëltit një peshk shumë madhë. Edhe e futët në barku në ti. Edhe këta e ka tërguë Allah subhanu e talën Qur'an. Fel të kama ullhutu vë hu mullim. Dhe të e gëltit e të peshku. Faloula anëhu kane minë al-musebbihinë. Në lebi të fi i batën i i le ajo mi u bafon. Tho, si kur a i dhë mos ishë dhe prej atyre njëzë që lëvdroni dhe bërën të svi Allahot, do që ndronë të në barku në peshkut dherë ditë në kur dorin gjallëshin. Kanë të regua djetartët e fësirit, se ju nuzë ali i sëratu e senam, kur hyrë në barku në peshkut, thot brodhime të peshkut në thelsirat e detrave. Dhe e sa dëgjoj të sbihun e gurëve që bërnë të sbih në fundin e deti, dhe bërnë të sbih Allah subhanu e ta'ala. Edhe në këto momente të vështira, në këto vështirësi, i drejtojët Allah ma dhëruar edhe i thot, La ilaha illa ente subhanu e ka indi këntu min e dalimi. La ilaha illa ente nuk ka të dhruar ti të, të përveshtetje. Ti i pasë nga shdo e metë, Unë jam për njëzë që i kam për patresive të stime. Kjo është lutje ja të stime, me cilën u lutë njënusë a.s. U edhe në nëni dhebë mëgazibën, fë dhënë në në nëqderë a.s. Fë në dafi dhulumati e la ilahë, ilah, ilah, e la në të subhana këni në këntu minat dhalimin. Dhe dhënë nëni, jënusi, i cili jiku duke më nduar se ne nuk do të qërtojmë për i këne ti, A i thotë tiri, në erësira dhe thala, ilaha, ilan, të subhana, kejnë një këntu minat dhalimin. Tërgojnë një darë të të fësirit, që me lajke thonë o Allah, po gjëmë një zëtë njohur nga thëllësirët e detrave, edhe u thotë Allah i madhurë me lajke këshën u zhali sanat o selam, i cili e, bërë një gabim, dhe Allah i madhurë e burgoset të të barku i peshkot. Edhe i thonë me lajke të o Allah, A nuk do të shpëtoj që të përshak të punëve tit mire që i bënda dhe të sbihut që ngrie i shdo dit të këti si punë e mire par nuar edhe i thotë Allah më dhurë, po do të shpëtoj dhe shpëtoj në Allah s.w.t. E nëzjer nga barku i peshkot, edhe pas ta i, i vendos ati një pëm në të cilën i ri përtëri e trupin në base i shte prishur në barku në peshkot, edhe i këthën të popullit të, të cilën e besuan të gjithë në base sa që ndodhej. Edhe kjo loj historie për sëritë të të shpeshë. Tek njerëzit kura ata ndihën e vëshirësi, edhe i lutën Allah më dhëruar. Kushti kërësoj që Allah të i përgjit lutës njeriut është sinceriteti. Lidhja e fortë e shpirtin në to momentët vështirë më Allah subhanu t'ala. Ta kura Allah më dhuar i përgjitit lutës së mos besimtare dhe, kura ata ndihën keqë, edhe i lutën Allah me sinceriteti. E qëpa mund thua është për të personë që e ve e kokën në sejsh dhe për Allahun? E normalisht që nga bimtarja në gjithë njërzit. E dhe po qenë se Allahut të t'i lutësht e vetëm atë e që nuk e nga bimtar, i bi që Allahut nuk t'i lutët asë kush. Për kundra zi, nuk duhet që njëriju të bët pesimist për shak të gjunafe e ti më si lutët Allahut. Por, ta lidh i zemër e ti fort më Allahun e më dhuruar. E ti lutët e ti, se kjo në të vërtet të cilin e do Allahu dhe shiknaqu për njëri kur i e bën ata. Shikoni profetin sallallahu alajhi wasallam, i cili ishte mbështet vëllahu subhanahu wa taala. Shkon një fsutar, që ishte mosdësimtar, edhe e gjen profeton threm të shtrir në një pemë. Duke vetur gjumë, dhe ja merr shpatën Sheurazi, edhe pastaj i bërtet i thotë: "O Muhammed, kush të shfuton tani prej meje? Kush të mbron tani prej shpatës?" edhe i tha profetis s.a.ll. A i që më bërë mua është Allahu? A i që më bërë mua është Allahu? Edhe i ra shpata për tokë. A te e mori shpata në profetis s.a.ll. I tha, po ta njithë, kushtë të mbron të i për shpatës timet? I tha, o, oh, Mohamed Buhu Bujarë, edhe profetis s.a.ll. Gjithashtu, këto histori për sëritin dhe të këselefët të njerëz dhe mirë, tërgotjim e Mahmedi, Kur e mor në momentet e sprovës u sprovua nga prisi i besimtarëve të atërrshëm torturua, dhe torturuan dhe donin donte ta vrisnte prisi i muslimanëve. Ta vrisnte pse ai nuk donte të thoshte ato lloj gjë që është humbje dhe dhe devijim nga rruga e vërtetë. E morën për ta çuar te kështjella, te kështjella e Mamunit, Ma xhalifës. Edhe i Imam Ahmetit duke shkuar për te kështjella e mor për ta vrarë u ranë i gjunja Allah subhanu wa ta'ale në ngëjtë i së të nga qilë e tha, o Allah, më shpëto për e shërri ti me së fërë duështi. Dhe shkuan e qërën të ndark, natë në thotim Ahmetit, di gjova gërthitjen e familisë khalifës në shpi, të cilën në më thënë po gërthitjen se vëzdiqve të khalifja. Allahu akar. Si përgjizë dhe Allah u robit ti. Nuk ka nevojë vetëm se që njëu ti lutet Allahun e dhëruar, dhe ka për ta parë dhe për ta prekur vetë përgjigjen që i jep Allahu subhanallahu. Se vetëm ai është ai i përgjigjës. Gjithashtu Sufjan al-Thauri ka qenë një për Salefve. Ai kërkonte halifia për ta vendosur gjykatës, ai nuk pranon të vendosë gjykatës. Nuk, nuk donë dhe që të futesh në pushtetin e njerëzve të mizor. Se e dinte padërsisë që ndodheshin të dhe nuk do të bësh hor tak me ta. Edhe ai tha po qëse ti nuk panon, unë do të vras. Ado ufshef. Ado shkoi në Çabë. Shkoi në Çabë, ishte ulur me nxënësit e tij. Ishte ulur me nxënësit e tij, edhe kur morën vesh që erdhi një thirrës dhe tha kur Sufjanu Thauri se e kërkon Halifja, Ebuxhaferu Mansur. Ikën të gjith ufshefin, të gjith u larguan, ja mbaden vrapet nga Afrika, ngeli Sufjanu Thauri imam i ehsunet dhe xhamati nga dietar, më vdhajtu me di stan ndërkohra, ngeli vetëm vëtë të nëmbojtin Allah gjithë njerëzikin që t'i banin edhe atër u ka pas përdeve të qabës edhe ju lutë Allah edhe i tha o oh Allah ty, mos hyje buxafërë mënsurit të në qabë mos hyje buxafërë mënsurit të në qabë edhe subhanë Allah pa më britur në qabë a i vdikjë halifja vdikjë se përse zhë dhe gjështë nërët Allah më në dërëuar mi afton që robit i lutët lutjo njeriu Allahu subhanahu taala thën dor ti është çdo gjë edhe mos i lut dikujt të të përveshti se nuk ka doras gjë vetëm vetëm Allahu ai i cili ka çdo mirësi dhe çdo të keq që ta largon vetëm ai ndërsa çdo gjë ti të përveshti nuk posedon asgjë për vete e jo më për tierët lutuh Allahun e madhëruar na bëjmë për atyre që i drejtohen vetëm Allahu subhanahu taala me zemrat e tyre me shpirtin e tyre me lutjet e tyre me dhe çdo gjë dhe me çdo gjë që posedojnë dhe na i pranoj punë të mira trisikami